Demokrácia részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényáringadozását. Tősde vagy pilóta játék? A demokrácia részvénytársaság ügyeinek elemzése során. Erre is választ kapunk. És akkor Jusz László stílusában szép jó estét kezdi csókolom. Nem tudom, hogy működik-e a mikrofonom. Működik, szóval működik, működik, működik. Működik, biztos lehet, benne, hogy működik? Jól van. Ez, ez a te mikrofonod, tehát ez, ez megy most ki az éterbe, drága barátom. Úgyhogy úgy fogalmazza, hogy most aztán tényleg a, a hallgatóknak a füle az rá van ficelbe a te hangodra. No, uh, szerintem izé csapjunk bele, mert ma csak egy óránk van, és akarunk beszélni mindenfajta James Bond filmről, meg filmekről, meg még van egy csomó bejátszók Hát is. ne legyünk, ne, ne, ne csak úgy, úgy csak úgy a levegőbe. Válzi. Csak úgy az ételbe. Csak úgy az ételbe, ha nem beszélgessünk akkor erről a James Bond jelenségről. Jó, ja, hát te az új filmet. Láttam az új James a Bondot. A kaszinó royalt. Igen, igen. Mi, mi tagadás? És nem fizetnek azért, hogy promózzuk, tehát szidni fogod? <kül> hát nekem so, súlyos problémáim voltak ezzel a filmmel. Azt tőle tudtam meg speciál, hogy ez most a fiatal James Bondnak a, a kalandja itt. A James Bondot most vették fel az ügynökséghez. Tehát ez az el, elvileg ez az első, első ügye neki. És James Bond még nem az a James Bond, akit mi megszoktunk 28 részen keresztül. Ez a James Bond, ez, ez még nem az a kérges szívük kegyetlen férfi macsó, akit, akit háti imádunk és csodálunk. A jó, azért vannak hódításai, hogy így fogalmazzak. De... De jó, hát jó jóképű, de... Jó, de... Azért a, a nagy erőkel viszi a őket, de a filmben olyan dolgok történnek, amilyen eddig kizárólag a George Lazenby által megszemélyesített James Bond filmben, a On Her Majesty's Secret Service cím ő, ugye ő felsége titkos szolgálatában című, alapjaiban félre sikerült gyalázatos James Bond, James Bond. Kópiára, mert csak így lehet nevezni, emlékeztet. Tehát a a legnagyobb bukás volt, tehát Timothy Dalton. Nem Timothy Dalton, nem. Timothy Daltonnál is volt. Dalt, azt akarom mondani, hogy annál is nagyobb bukás volt. Minden idők legrosszabb James Bondja. Timothy Dalton is nagyon ott volt. Nem, szerintem é... nem volt annyira rossz, a nem, annyira, volt. A, annyira nem volt rossz mint George Lazenby. De hát azt lehet mondani, hogy minden idők legrosszabb James Bondja az, az kétségkívül George Lazenby volt. Akkor ezen a listán Hátulról vagy alulról a második lehet, azt gondolom Timothy Dalton, ő a második, ö, minden idők második legrosszabb James mondja, akkor ezután... Ö, Roger bond. Nem, nem, nem, szerint, nem szerintem ez, ezután jön a, jön a, a legutóbbi Bond. Nem, nem, nem, az tökéletes volt. Külsőre tökéletes volt, csak színésznek ne nevezzük. <gül> nem, szerintem nem volt rossz. Szerintem a Roger Moore a pojátszáskodása, a poénkodása, a könnyedsége, a viccek, az szörnyű volt. Jó, de roppantul angol volt, és elképesztő. Azoknak, azokban a filmekben voltak a legjobb Tehát azok, azok a filmek voltak a... Tehát akció tekintetében azok a filmek voltak szerintem a legszínvonalasabbak, azokat még, a, még a, a, az utóbbi bondok sem tudták megközelíteni. Nem, az, az volt a Roger Moore, egész koncepciója szerintem különben tévedés volt, mert alapvetően így arra utazott, hogy, hogy ez félig akciófilm, félig vígjáték. És, és hát ez, ez olyan messze áll attól a James Bond-tól, akit megteremtett még Sean Connery valamikor, mikor a 60-as években? 61-ben. 61-ben, 61-ben. Ja. És, és hát Sean Connery az, az minden volt, csak vicces és végéértékszerű nem, és szerintem az egy hihetetlenül jó irányvonal volt. Jó, hát egy valami biztos. Hogy Sean a Schonhaneri minden idők legjobb csinsbondja. a a király, tehát hogy ő minden idők legjobb csinsbondja. Én meg vagyok győződve arról, hogy ez a. Egyébként ez a ez a. Daniel Craig, aki játssza ezt, ezt a legújabb bondot, ez, ez nem rossz. Tehát mindenféleképpen van, van neki egy.. Egy kifejezetten bondos sármia. Viszont amik a nagyon súlyos problémák ezzel a filmmel, hogy pont úgy, mint a George Lazenby által alakított bukásban, James Bond itt is szerelmes, és szerelmet vall. És a szeretet nőt meg akarja menteni, és, és, és sír, meg én nem tudom, milyen drámai jelenetek vannak, és nem tudok elérzékenyülni, amikor azt az embert, akit 26 epizódon keresztül láttam jéghideg arccal gyilkolni, de tényleg az most így elveszít valakit. Hát könyörgöm, hányan veszítették el a szeretteiket emiatt az ember miatt? De most van meg. És ez az ember egy pillanatig nem csinált belőle problémát. Sőt, nem láttam olyan pillanatot, amikor ez az ember egy kicsit is elérzékenyült volna más ember fájdalmán. Tehát ilyen nem létezett. Hogy valaha is morális kérdéseket tett volna felmakani, hogy ölni, -e, megéri-e ezért, mit tudom soha-soha az életbe. Tehát a James Bond az egy gyilkológép volt az emberi kapcsolatokat, meg alapvetően kizárólag úgy szemlélte és úgy kezelte, hogy hát ne, két, két alapvető célja van az ő emberi kapcsolatainak, ami emberi kapcsolat kizárólag nőkhöz fűzik. Az egyik cél a rövid távú örömszerzés, tehát hogy megdugja őket és elmenjen és, és ez neki jó, akkor az örömhormonok hormonok kellően felszabadulnak. A másik cél meg, hogy ő felséget, itt kosszolgálatát pozícionálja. És, és ezért, ezért megint csak szívesen alakít ki emberi kapcsolatot. És körülbelül ennyi. Jó, ez a, a mélysége, egy, egy, Egyetlen, két. de jó, igazából két dologhoz hűséges James Bond. Egyrészt a saját péz... Széhez, másrészt pedig a királynőhöz. Ez gyakorlatilag ez az a két kapcsolata, ami, ami a hű hűség kategóriája. Mondom, George Lazenby szerelmes volt annak idején, és meghalt a nője a végén, és akkor könnyek között kéne nekem sajnálom azt az embert, aki, mondom, lezen istenen arccal gyilkolt mindvégig. De azért sok sok egyéb probléma is van egyébként Jogal, ezzel Nem a... tudom, hogy emlékszel az egy nagyon híres jelenet, és érdekes módon pont Roger Moore, akire nem jellemző az, hogy ezt a kegyetlen James Bondot mutatja meg. Van egy olyan pillanat, amikor ő egy kártyajós nőnél van, és... Uh... És uh, aki még szűz és uh, tartogatja a szüzességét, az igazi férfinak, akit értelmesen a kártyákból akar majd meglátni. Na, az Roger és... Mor volt egyébként, és, ha, és... Ha, ha már hamar fel. Azt mondom, hogy Igen, ezt, ezt Roger Moore játszett a és Roger Moore az, aki csak azért, hogy ezt a nőt megbukhassa, csal, csal a kártyával, és, és ezáltal ezt a, ezt a nőt, aki az egész életét erre teszi fel, hogy a szüzességét megtartsa, és nem is egy negatív figurája különben úgy kifejezetben a filmnek. De megszinkeli a lapokat, Bond, azt kell tudni, és az, az a lényeg, hogyha a nő a szerető feliratú lapot húzza, akkor szeretők lesznek. És, és Bond át kiterít egy paklikártyát, és a nő ő húz a lapokból is szerető. És hát a Roger Mórral átkarolja a nőt, és elkezdenek smárolni, és már csak, a, már csak a, a film nézője látja azt, hogy, hogy Roger Moore így letelíti az összes többi lapot, tehát így szüksége van a bal kezére is, hogy azzal is alányuljon a nőnek, és így ledobja a paklit, és látszik, hogy az összes lap a volt a pakliban mindegyik a szerető. Jó, tehát ez egy végtelenül kegyetlen, cinikus kérdés. De várjál, de de nem nem várjál, de nem csak szexuális célzata volt neki el, ezzel, azt kell tudni, hogy Katangának volt a szeretője, és ő, Ettől a nőtől tudhatta meg azokat a titkokat, amelyek. Oh, oh, oh. És a nő, nőről azt kell tudni, hogy elveszítette a jó tehetségét azután, hogy, hogy bondő, neki elvette a szüzességet. Bond minden el mindenki hát hát mindenkinált hát tehát a a legkevesebb Igen, leggyen. igen, de ezt a bondot szeretjük. Tehát én nem szeretem azt a Bondot, amelyik sír ri, meg én nem tudom elérzékenyül a végén, amikor meghal a nője. Mit ki azt? Tehát, hogy ennyi már elélvezett. nem probléma. De még talán nem is ez a legnagyobb gáz, amit meséltél, hanem az iszonyatos marketing tevékenys amit Jó, a elképesztő. Bond folytat. Elképesztő, hát a Sony és James Bond házassága az eddig soha nem látott méreteket ölt. A Sony az a leg, leg, legnagyobb melszélességgel támogatja a Bondot az összes kalandjában. E Három különböző terméket is árul Bond, jó ügynök módjára ebben a filmben. A Sony Vio laptopot. Bizonyos jelenetek kizárólag a Sony Vio laptopnak a látványok kedvéért kerültek be a filmbe. Tehát egyszer, tehát így Bond mondja, hogy ő lemondja, lemondja, tehát ő kilép a titkosszolgálattól, és ezzel a nővel bejárják a világot. Meg keres majd valami rendes állást, meg ilyenek hangzanak el a filmben, mondom, gyalázat. És aztán meg megint egy jelenetet, ahol előveszi a laptopot, és ír, Ír emnek, hogy ő, ő, ő visszavonul. Tehát kizárólag ezért még egy ilyen jelenetet beletettek, hogy a Sony-vá jó laptop látszon. De, de a, a nője az pedig egy Sony fényképezőgéppel fotóz. Nem szabad ráadásul elfeledkeznünk a Sony Ericsson mobiltelefonról, amely számos alkalommal, és neki is, meg a rossz fiúknak is Sony Ericsson mobiltelefonjuk van. Tehát egy, ez aztán is a mobiltelefon amúgy is a filmben fontos szerepet játszik. Mert csak azért is érdekes, mert hogy Bond első kalandjáról van szó, ami, hogyha jól kalkulálok így a hát Bond első kalandja valamikor az. 50-es években kellett, hogy játszódjon. Én még, még ezzel a marketing tevékenységgel az jut eszembe, hogy amikor hát, fiatal voltam, és mit én, ilyen 13-14 éves, akkor mentek a tévébe az ilyen angyalbőrben, meg familia Kft. amiket én nagy erőkkel néztem, és is szerettem, és iszonyatosan szégyeltem magamat azokba a pillanatokba, amikor így elkezdtek ezek a. Televíziós sorozatok reklámozni különböző eh, gagyibnál gagyib termékeket. És így azt gondoltam, én akkor naivan, 13-14 éves fejjel, hogy, hogy na hát ez a kelet európaiság, na hát itt tartunk mi. Nyugaton, a boldog nyugaton ilyen biztos nem fordulhat elő. Ott, ott azért... Annyi méltósága van a filmkészítőknek, a producereknek, meg a színészeknek, hogy ehhez ne asszisztáljanak. És akkor tényleg az ember azt látja, hogy itt van egy hollywoodi szuperprodukció, amelyiknek hát a megtérülése minden egyes filmjének valószínűleg sok tízszeres, sok húszoros, és igazából nincsen szüksége neki feltétlenül ilyen szponzorokra. Vagy ha már van szüksége szponzorokra, akkor azok legyenek tényleg olyan szponzorok, mint az Aston Martin, amelyik hát ugye egy angol kocsimárka, és tényleg szervesen hozzátartozik, és hozzán Bonthoz. Másrészt meg nem egy tömegcikk. És hát nem, nem egy tömegcikk, vagy egy omega óra, ami mondjuk egy svájci. Jó, de várjál, de eddig, eddig az Omega, eddig is már, már Pierce Brosnent is, mint James Bondot, az Omega nagy erőkkel támogatta meg. Láthatjuk is, hogyha végigmegyünk az Andrási úton, hogy Pierce nem választással James Bond, csak ott van a 007-es, és ott van a karján a 007-es típusú uh, Omega-karóra. Tehát már ott is megvolt az Omega-karóra, de legalább a filmben nem hangzott el, de itt, ebben a filmben elhangzik, még és a nője így, hát így kostolgatják egymást, és mondja, hogy szereti a flancos cuccokat meg a jó menő, menő órákkal villogni, ugye? Rolex? Kérdezi a nő. Mire James Bond csak így, így, diszkréten, eleganciával így megrázza a fejét, és azt mondja, Omega. Jó, mondjuk, hogy még azt azért tegyük hozzá, hogy, hogy az Omega, tehát, hogy mondjuk, ha valami illene James Bondhoz, aki egy Aston Martinnal száguldozik, az valószínűleg inkább egy Rolex, valószínűleg inkább egy Bright. Na jó, de, jó, de az de... Omega is egy kiváló óra azért. Igen, csak po pont... Ez már egy másodvonal a másodvonalas, Á, Különben az, az, sohoz, ez az a az direkt, egy ilyen, az direkt egy ilyen sportóra. Tehát, hogy na, jó, de, na jó, de várjál, de pont ezért az Omega az, amelyik hajlandó fizetni ezért, mert ő szeretné ezt a szintet megkódítani. Hát a Rolex, miért fizessen ezért a Rolex? James Bond nélkül is Rolex. Ő, a James Bond nélkül is, is, is hozzátartozik az Aston Martinhoz, meg a Bentleyhez, meg ezekhez no, az vagy autókhoz. a Jaguarhoz én, én különben láttam a Rolex-et szintén ilyen szar uh, akciófilmben, eh, jó, <h> ha Hollywoodi, tehát viszonylag magas köl és akciófilmben, amikor a Rolex submarin t e, e, promózták ezerrel, és körülbelül minden akció jelenetben lehetett látni Kevin Spacey kezén, ahogy, ahogy ott van az a Rolex Submarine. És, Kevin Spacey akciófilmben? Aha, aha. Hmm. A, a, Minden esetre... Ha okay, eszembe jut, akkor majd el fogom mondani. Jól van. Ahogy. Minden esetre én, én Pierce brosnan külseje alapján, meg stílus alapján egy kiváló James Bondnak tartottam volna. Más kérdés, hogy talán a legrosszabb James Bond filmek, Pécz ennek a nevéhez szűzönnek. És köszönöm, hogy még a Timothy Dalton filmek, mondjuk a The Living Daylight például, vagy a halálvágta például. De a Pécz az nem ír? Színész? Nem, nem, nem. A Sean az, aki ír. Egyébként, ha már itt tartunk. De, de szerintem a Pierce Brosnan is érnek, nem, nem, én nem, nem áll, úgy áll. tudom, én nem úgy tudom, de, de mondjuk ennek zúgása, de, legalább nem de legalább nem.. A, tényleg skót az hiszem tényleg igazad van. De legalább nem amerikai. Tehát hogy, a, majd, a, majd akkor lesz vég a világnak, amikor egy amerikai színész fogja eljátszani James Bond, de ezt a is, szó, is simán mondjuk, el játszok, akkor már bárki eljátszhatja. Jó, hát igen, azt szokták mondani. De minden esetre minden esetre a, a, a Pierce Brosnan-nek voltak, a, tehát önálló vált a James Bond legenda, végképp akcióvá. Tehát ott, ott, ott, ott silányult a legúcskább akciófilmeknek a színvonalára ez az egész James Bond Story. Szerintem ez a film, amit most láttam, ez a Daniel Craig féle Asszidon ez sokkal inkább krémített. Ez próbál visszanyúlni a gyökerekhez, de csomó minden viszont, egy csomó állandó, állandó James Bond elem a síázik belőle és ez nagyon fáj például Q. Q, akire tudjuk hogy az volt az az öreg ember, aki nagyon sokáig az összes James Bond filmben játszott sőt Pierce Brosnan féle James Bondban is játszott még, még akkor is élt az öreg de már a 60-as években is öregember ember volt tehát amikor Sean elkezdték a a, a Dr. No első epizódjában már játszott az öreg Q szerepében. Ha, ha valaki nem tudná, Q az, aki a kütyüket, ezeket a drága és különböző trükkös fegyvereket a James Bondnak a rendelkezésére bocsátja, illetve ezzel foglalkozó ö, titkosszolgálati fejlesztőközpontot vezeti. Na most, ö, most nincs Q nincs kiú eltűnt. Egyébként, ami után meghalt az öreg, azután, azután John Cleese játszott a, a Monty Python tagja, aki hát a Monty Pythonnak talán a leg, legtöbbre érdemesült komédiása volt. Amíg, amíg fönnállt a társulat, szóval ő vette át Q-nak a szerepét, és szerintem ő is nagyszerű volt, mert ez a, ez, e, ezek mindig vicces pillanatok a James Bond filmekben, amikor Q feltűnik, és mindig valami elképesztő fegyverrel látja el Bondot, hát most nincs Q, és nincsen elképesztő fegyver sem, hiányoznak a kötyük. és még egy csomó kis részlet hiányzik. Például a James Bond téma, tehát a James Bond filmnek az állandó zenéje, tehát a klasszikus James Bond téma, ami ahogy szokták hívni, az például nincs benne a filmben, és csak és kizárólag a legvégén a stáblista alatt hallható. Tehát az akciójelenetek alatt nem csendül fel a, a maga James Bond vezértéma zeneileg, és ez így szavaró. Tehát azért egy csomó minden hiányzik a filmből, ami jellemző volt, láthatóan a, a, az új James Bond szakítani akar mindazzal, amit korábban, amit korábban jelentett. De, de én valami ismét emlékszem, hogy nagy nagybotványok voltak a Casino Royale, mert amikor megcsinálták, utána valami hát a, a stúdiónak az ilyen bizottsága az brutálisan megnyeste, megvágta a filmet, hogy az családi moziként is értékesíthető legyen Mm-hmm. Uhum, hát igen, hát ez meglehetősen meg jellemző egyébként, hogy a James Bondból családi mozit kell csinálni, mert az egy akkora legenda, amire igazán jól menő vállalkozást lehet alapozni. Ne, és egy igazán jó gyerek... apa elviszi a gyerekeit. Ja, ja, ja. Katanga szeretője szűz volt, ez a kérdés. Igen. Katanga szeretője szűz volt, mert hogy katanga elsősorban nem a szexuális szolgáltatásai miatt tartotta azt a lányt, hanem azért, mert a kártyából tudott kiválóan jósolni. És, és sosem tévedett. De azért, mert szűz volt. Ha Katanga elvette volna az ő szüzességét, akkor nem tudott volna, olyan jó-jó és ezért ö, tudott olyan borsot törni katangahorra alá bond azzal, hogy elvette az a és hát ki mást vert volna át a kártyával, mint magát a jósnőt, Tehát ebből is látszik, hogy bontszexuális kisugárzása az a misztikummal is vetekszik, hogyha arról van szó. Haló, haló? Nem, de mégis haló, haló? Nem, abszolút nem haló, haló. Semmi haló, haló. Lakásunk tulajdonviszonyairól, alkoholfogyasztás és dohányzási preferenciánkról is részletes beszámolót kétőnünk tőlünk a napokban kézbesített DM-levelében a Magyar Posta. A kérdések elsősorban fogyasztási szokásainkkal kapcsolatosak, de az ívet kitöltők arról is nyilatkozhatnak, hol tankolják trabantjukat vagy adakoznának-e vallási célokra. Egy forintos nyereményel csodálatos kétszemélyes egy éjszakára szóló hétvégével kecsekteti a magyar posta azokat, akik kitöltik és visszaküldik azt a kérdőívet, melyet a napokban jutatnak el 3,6 millió háztartáshoz. A nyolcodalas kérdőív arra szolgál, hogy a posta a kitöltők igényeit jobban megismerve, üzleti partnereivel, közös személyre szóló ajánlataival keresse meg a kérdői visszaküldőit. A kérdőív első részében az általános érdeklődés, mivel tölti szabadidejét kategóriában választhatunk például a civil kezdeményezések, akciók, telefonok, fogyás, különleges élelmiszerek, internetes vásárlás kategóriák közül is, míg zenei ízlésünket többek között a metál, az alternatív, a klasszikus, népzene, lakodalmas rock kategóriákkal jellemezhetjük. Érdekes, hogy míg a filmek, könyvek, valamint a milyen témájú folyóiratokat szokott olvasni, kérdéskörben adható válaszok között szerepel az erotikus kategória, az általunk kedvelt TV csatornák között azonban már legfejebb a szemérmes egyébbel válaszolhatnánk, ha mondjuk az XXL-lel fekszünk minden nap. A posta és a partnerei részletesen kíváncsi idére tervezett utazásainkra, a tulajdonunkban lévő autó paramétereire, tankolási gyakorlatunkra, de arra is, hogy a gyereket küldjük-e magunk helyett vásárolni és a igen hova. Érdeklődnek a szépítőszereink, mobiltelefonunk, bankkártyánk iránt is, végül pedig munkánkról, képzettségünkről, beosztásunkról, havi jövedelmünkről kell tételesen vallani. A magyar posta és a partnerek figyelme ezen kívül azonban olyan adatokra szintén kiterjed, mint hogy milyen gyakran, mekkora töménységű alkoholt fogyasztunk, hetente hányszor járunk gyors étterembe, mekkora kátránytartalmú cigarettát szívunk. Márpedig Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos szerint ezek olyan személyes adatok, melyek kezeléséről előzetesen egyeztetnie kellett volna hivatalával a postának, de ez nem történt meg. Pofátlan ez a magyar posta, de komolyan. Itt van neki ez a telefonszámlista, és rögtön pénzt akar hajtani belőle. De nem is ők lennének, nem is ebben a világban élnénk, ha ez nem így történne. Az a durva különben, hogy jó, most egy nagy állami cégről beszélünk, ugye, amelyik azért komoly vesztességgel, de semmiképpen sem nyerességgel működött, és az ember azt gondolta, hogy amikor meghirdeti a kormányzat, bár mindegyik kormányzat meghirdette, hogy üzleti alapon fog működni a jövőben a posta, nem fog az adófizetőknek pénzbe kerülni, sőt, hát, hogyha ugye nyerességes, akkor éppen az, hogy ő fogja a költségvetést gazdagítani. Akkor az ember megnyugodott, és azt mondta, hogy ez, ez jó, ez rendben van, legyen így. És aztán meg kiderült, hogy a legagresszívabb, legsunyib uh, ügynököt szabadítjuk magunkra. Egy olyan ügynököt, akinek aztán tényleg simán van bejárása általában, különben legtöbbször kulcsa is az ember házához. Tehát uh, gondolom mindenkinek ismerős az az élmény, amikor... Uh, amikor uh, reggel csöngetnek, mit tudom, ilyen 10 órakor, és az ember zuhanyzik meg fogat most, és csöngetnek nála, és kinyitja az ajtót, és ott várja az ügynök, és mindenféleképpen valamit rá akartuk málni. És amikor nagy nehezen elzavarta az ügynököt, és megmondta, hogy ő most nem szeretne semmit se vásárolni, mert éppen fogadt meg fürdik, és rohan a munkahelyére, utána lemegy, és gyorsan megnézi a postáját, és így kinyitja a postaládát, és így kijömlenek belőle a különböző prospektusok. Most úgy néz ki, hogy, hogy megkapjuk a legnehezebb Keményebb büdnököt akinek olyan eszközparkja van olyan olyan Bázisa, ügynököknek olyan mennyisége áll rendelkezésre, amiről eddig nem is álmodtunk. Hát, hogyha a postásra gondoljunk meg, minden nap ott van a házba, Minden nap eljön, minden nap ott van nálunk, minden nap fog hozni nekünk is prospektust, és hát amellett, hogy persze, hogy ez a cégez gyűjti a személyes adatokat, hát az információ az a hatalom. Ez, ez, ez, a, ez a 20. század talán egyik nagy igazsága, hogy, hogy ebből, mm, ebből... Inkább nagy hazugsága. Nem, nem hát ez jó, a... Na, jó, hát e Hát ez a nagy igazsága, de ez önmagában egy hazugság. Tehát, mi, a, mi, a, mi, mi a hatalom? Valójában az információ a hatalom. Mihez hatalom? Ahhoz, hogy az embereket manipuláljuk, ahhoz, hogy az emberekre rávarjunk bármit. Ezek az ajánlatok. Ez maga a hazugság. Ez maga egy nagy globális hazugság. Ez az igazság sehol máshol nem vezet, mint a hazugság zsák utcájába. A farkam mérete nem érdekli őket, kérdezi Zsola. Én ezt a kifejezést önmagában, hogy a posta és partnerei, ez, ez, ez, ez, ezt egyszerűen nem tudom értelmezni. Nem mi vagyunk a postának a partnerei? Nem erről van szó? Ez egy állami cég? jó már meg, hát, mi az, hogy a posta és partnerei? Mi, ott van nálunk a címlistánk, ott van nálunk a telefonszámlistánk, és kiárusítja ilyen pofátlan módon. komolyan? Hát jó, és most már akar tényleg mindent tudni rólunk. hát nagyon mindegy, hát... Mit lehet de mondani? De, de, de, Szép új világ. Hát igen, de ezek azok a békebeli intézmények, hogy de komolyan van, most már így van, tehát volt a posta, meg volt a máv, meg ezek a, tehát így, így mik voltak az iskola, de ezek az intézmények azok, amik e, egymás után válnak különböző cégeknek az ügynökeivé. Nem sokára az fog menni, hogy az iskolának is lesz egy szponzora, és akkor az a szponzor fog az iskolában árulni, meg hogyha jó tanuló vagy, akkor annak a szponzornak a cuccaihoz e, jut hozzá. Jó, de 20%-os árengedménnyel, de nem, nem, nem ez, ez, ez, ez lesz. Ez bizonyos szempontból már így van, csak uh, egyelőre még a törvénykezés uh, a 18 év alatti korosztályok iskoláit azért nagy erőkkel védévédelme. Ezek a törvények nem, nem feltétlenül sok sikerrel, de például az egyetemeken, hát már ott, ott hogy milyen bankkártyája van az embernek, mire jön például a, a tandíja, az, az, az már ugye nem egy opció, hanem meg, megmondják neked, hogy, hogy az a jó, hogyha OTP, Rijfisen, CIP vagy Budapest bankos kártyát veszel, és hogyha elmész mondjuk egy szallagavatójára egy egyetemnek, vagy nem szalagavatója van, milyen van az egyetemnek. Például meg szalag... de is van. Tényleg szalagavatója is hát van az, az a van. Tényleg? Nem? nem, az csak középiskolás szallagavató. De akkor már egy középiskolás szallagavatón is elmész, és már ott vannak a hatalmas transzparensek, meg minden, mert az iskola falait védi, de már hogyha kimozdul az iskola, mondjuk egy szallagavatóra, akkor ott már de lehet ilyen belőle. De, de, de miért és az nem pofátlanság, amikor a, amikor a posta eladja különböző pártoknak ezeket a levelezési listákat, meg telefonszámokat? Önmagában el, csak gondoljál bele. És ezek a pártok meg elkezdenek nálunk kampányolni, és amikor én arról beszélek, hogy... Az én telefonszámomhoz hogyan jutott hozzá, akkor megtudom, hogy a posta eladta neki az én számomat. Az én számommal kereskedik a posta. Akkor megbízza a postát, hogy a posta az legyen szíves, nem tudom én, szólja ki az ő propaganda cuccait ennyi és ennyi helyre. Hát bíreljen föl embereket és szólja ki, de nem, mert a posta tudja a címemet. Pontosan tudja, hogy kik azok, akiket célzottan meg lehet találni ezekkel a küldeményekkel. A posta kereskedik ezekkel az információkkal. Man. Yeah. Most, ne, ne most az, hogy kiviszi egy pártnak a szórólapját, az szerintem az, azzal különösebben gond nincsen. Az viszont már nagyon-nagyon gáz, amikor dohány, meg alkohol cégeknek a különböző promó, meg marketing ajándékait fogja a postás szállítani napról napra. De ezek nem ajándékok, ezek ilyen rettenetesen... De, de, rette de nincs benne semmi ajándék, az a durva benne. Ilyen rettenetesen gagy ilyen életmódmagazinok. De olyanok, hogy így, így, így, így, nem tudom én, így lapozgatod, és akkor ilyen vigyorgó fiatalok, cigíznek rajta. És azt mondják, hogy hát ez a menő. Tehát ilyenek. Szerintem a Gyurcsány küldi a posta nevében, írja nekünk Máté. James Bond szexuális kisugárzásán vajon túltesz a pumáén? A puma milyen bond lenne? Kérdezi Zoli. Mindenki megpróbálja azért a magyar politikai élet rögvalóságát, ami emelkedett James Bond kritikánkhoz hozzápasszintani, nem biztos, hogy lehet. Nem biztos, hogy lehet, hát James Bond az mindenképpen azért alapvetően egy kitalált személy. A puma az a létező valóság. El jó, e, James, ki... Bond, James Bond James virtuális Bond James Bond virtuális nőket dug. A Puma <gül> viszont nagyon konkrét nőket dug, de tényleg. Tehát a, a, de, de tényleg, e, e, e, nehéz vitatkozni ezzel. Különben is, hogy a James Bond, e, tehát hogy mondjam, a Puma az megbízza James Bondot. Nem, nem, nincsenek egy szinten egyébként. Tehát a, a, a James Bond az, aki jelentést tesz Pumának, és James Bond az, aki a jól kipróbált nőket leadja a Pumának, hogy a Puma az végre megmutassa nekik, hogy milyen az igazi szexualitás. James Bond sehol nincs Pumához. halló, halló Hello, James végele, a végén volt a témához. Hello, a Dénfon témához, tehát volt már Ausztráliában is igazából. Az egyik volt? A George Latelli. Na, jaj, jaj, Jó. Jó, hát ez borzalmas volt az a film. De az egy nagyon speciális film volt, mert az volt az egyetlen, ahol James Bond meg is nősült. Igen, megnősült, és az esküvő után írták ki a nőjét. Pontosan. Hogy nagyon Tehát... jó nevetséges, az ami, ahol már Bond megnősült, de tényleg. gyűrű és de... James Bond. De ebben a mostani epizódban meg megkérdezik, hogy mit kér, és euh, tudod, mit iszik? Dupla viszkit szódával! szódával Dupla viszkit szódával James Bond! tehát olyan dolgok, olyan gyalázatok történnek ebben a filmben, hogy az tényleg rettenetes! De És fordal, kiszáll egy Fordból! Képzeld el! Igen, láttad. Ha láttad! Hát milyen az? az? Hát nevetséges! Igazából szerintem azért a legaljában magasan a két film a Timothy Daltonnal volt, tehát azok, azok, azok rombolták a mítost. A, de a Timothy Dalton miatt, vagy a filmek miatt? A Timothy Dalton és a filmek úgy láblak. Ami... Ami, ami érdekes, és volt egy ilyen film, látom, hogy rajongóval van dolgom, Elég. amiben azután, hogy azt kell tudni, hogy, hogy miután visszavonult Sean Canary, utána igen, jött ez a Timothy Dalton című borzalom, és ezután könyörögtek a George Lazenby féle cucc után, hogy, hogy Sean Canary jöjjön vissza még egy epizód erejéig. Meg hogy, is csinálták. Igen, igen, meg is csinálták, hogy a mítosz föntartsa, tehát hogy ne, ne George Lazenby kelljen, hogy átadja a ezt a stafétát. És a ez érdekes, hogy amikor már régen James régen Mond James szerepét Roger Moore játszotta, akkor Milyen még egy nem hiv hivatalos bontfilmet csinálta a, a Sean Connery. Ez volt, amit a brokkoli család eléggé után. Igen, csinál. igen, de zseniális film, az egyik legjobb, ha, ha bond-film lenne, nincs rajta, a, nincs rajta a copyright. Én... Sőt, még a logókat se használhatták. Ha megnézed a 007 jel, nem az az, az autentikus 007 Aha. jel, a pisztolyos, hanem csak kiírva ilyen nagyon elcsesztett 80-as évekbeli karakterekkel a 007. A Mi a címe annak a filmnek? Ne, neve Soha nem mondta, hogy. Soha mondta. nem mondta, soha, igen, és, és, és, és James Bondnak hívják benne Son canerit. James Bondnak hívják benne James Bondnak hívják. De nem, de pontos nem pontos hivatalos. Pontosan ebből volt a botrás, Aha. hogy a produci jog az a brokkoli családért. Aha. Akkor valami haláleset volt a brokkoli családba, és azért tudták szúrni ezt a filmet, egy évben az octopus tehát ugyanabban az évben készült egy hivatalos film is, ugye a Politka. Igen, a Politka a, a, a, a Rajermúrral. Rajermúrral, igen. E, és abban az évben haláleset volt a családban, és nem tudták ki a jog. És ezért tényszerűen meg tudták csinálni ezt a filmet, azóta is volt rány van belőle ilyen aha. Látom, hogy... De egyébként az egyik legjobb James Bond film lenne ez a Never Say Never Again, hogyha a James Bond film lenne. Ez egy kivál, igazából, kiváló darab. Igazából a kaszínó rolyán is azért tűnik gyengének, mert ugye a Fleming első könyvéből lett megírva, Aha. ahol még nem volt ennyire, hogy a látmányetek akció kihúzza. Ezért lesz ilyen, amilyen szerintem be fog jönni ez a Daniel Craig vonnak, mert visszahozta azt a markánsartot, ami, ami volt... Igen, de, igen de, de hogy a zene hiányzik belőle, hogy Q hiányzik belőle, hogy annyi minden hiányzik belőle, hogy ijesztő. Uh, Q visszahozta a karakter John Quiznos, nem vállalta el ennyi. Ő volt, nem vállalta el? Ő nem vállalta de el. De miért? Elolvasta a forgatókönyvet, és nem tettett neki. Nyilván, nyilván, nyilván két könyvet. percig lett volna a, a vászló. Pontosan, de Q mindig is olyan öt perc körül Nem. Nem ezzel van a probléma, az, hogy neki nem tettett, gondolom csinál valami mellette, ah. és ezért nem mint mintha cínházba játszva a mostanában, uh -huh. azért nem. A... Szóval neked tetszik akkor, mint, mint, mint, mint hét próbás rajongónak, mert azt látom. Ez az, a... új, ez az új epizód? jó lesz. Tehát még azért két film kifog tenni tőle. Miért? Ő, ő, ő három filmre szerződött? Egyelőre háromra van meg Aha. a szerződés a tudomásom szerint. Ugye mindig karaktert, tartott, kell társítaniuk a bontottas. most már lassan közcsájt meg belőle. Jó, én akkor leizadtam, amikor hallottam egy olyat, hogy esetleg Robbie Williams. Jó, hát ő mindig bepróbálkozik, mert hát ugye ekkora dolog lenne, jó. de mindig elutasítják tehát. Hála, a jó Istennek. szerepelni a James Bond filmek, mert sohasem. És a előző James Bond az ír volt? Melyik James Bond. Hát a, a James Bond-en. Ne faszi, tehát északír, mondhatjuk érnek. Igen, igen, igen, de, de protestánsír. Protestánsír, igen, igen. Akkor nem. A, akkor akkor csak a királynő király, király, király, király, hűszolgálója. Hű, hű és mindegy, mindegyik, mindegyik James Bond eddig a Brokkolinak a, a novellájából készült? A Brokkoli az a... Ja igen, a producer, hanem a... Az a, ilyen fleming A Flemingnek igen, a, a Flemingnek. Abszolút nem. Nem, nem, nem. De ez igen. Ez most igen. Ez az első könyvéből készült igen, ezt Aha. már egyszer megfilmesítették. De a... Az sem volt hivatalos. A Sean féle darabok, azok... A, a Sean féle darabok sem mind. Sem mind? Aha. Sem mind. nem, de van, van gyönyörű adatbázis. Uh -huh. Ugye ha. van a Bonnak ez a, a Universal Export nevezetű tége, ezzel mutatkozik be, ha ő valamikor inkognitóban van. Erre a Universe pont az egy nagyon gyönyörű összegyűjtött oldal. Azt megtennéd még, hogy sorba a bondokat? Hogy, hogy a legjobbtól a De legrosszabbig? Az igen, ott, az igen. John mert... az első, és. És, és az egyetlen, az igen? Egyetlen. Aztán. Kosztott uh, második helyen lenne nálam a Rajer és a Gilbert, nem? Uh -huh, és nem tudsz az... dönteni? Azért nem tudsz dönteni, mert uh, ugye koromnál fogva, a, az első mozi élményes James Bond film az a First nem Golden Eye volt. Itt tényleg? Abszolút. Fú, én, Roger, én Roger Moron én nagyon kedvelem a Roger egyébként t egyébként. A, hogy beterezte az embert, és akkor nem mm -hmm. hát.. Akkoriban a cenzúra utáni első film, amit beengedtek az országba, az a Golden Age. Igen, volt. én már a cenzúra előtt, már unokateson mutogatott nekem, de mindegyik német szinkronnal. Hát <gül> erről van szó, tehát Igen. azért a, a nagy élvezet, amikor először böbbent az ember, hogy James Bond az a Golden Age volt, és azért mondom, meg jó karakter, de, hát ő hozta azt a finom sármos dolgot, amit, amit a Timothy Dalton nagyon elkezett az időbe. Aha, aha, mert ő túl és durva volt, úgy érzed? Ö... Nem is a túl durvaság, vagy, ő, ő elég szegmára vette a figurát. Uh -huh. ha, ha megnézitek a két filmjét, mind a kettőben elég meg ma, A durvaságban semmi baj az adott kor nyolcvanas évek közete végén. Ilyenek voltak az akciófilmek, tehát semmi extra nincs abban, hogy, hogy ő ilyen, az, hogy szegmára vette a figurát, túlzottan is. Uh -huh. Tehát az, az, az, az a finom amit a Pierce Brock nem visszahozott, az, az, kell, az kellett. Uh -huh, és itt a... van nálam megoszt a második helyen a Radzsermúral. Uh -huh. És akkor ez, ez, ezután jön gondolom. A Daniel Craig. Daniel Craig. Aha. Aztán, aztán befér a Timothy Dalton merő inkább van, mint az a tragikus, George Lazenby, igen. Lazenby, aki utána még az Emanuel-ben is virított egyetje. Aha. Aha, értem. És neked egyébként melyik a kedvenc epizódod? Gold. A Goldfinger. A Goldfinger. Az még, az még hát, sem és, és A legjobb karakterek ott hmm. jöttek elő. Tehát ott volt már amerikai kéntás. mindenki meg... Jó, én a, én a nő, aki szeretett engemért a Nem rossz. Köszönöm szépen, hogy hívtál minket. Köszi, Jáló. Hello. hello, Hello. Egy igazi szakértővel beszélhettünk, és ez mindig élmény. Miről beszélnek a Demokrácia Eltér műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről? A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok találtsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai a cirkusz ízekreszedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá, elbírja viselni? Kirugatnák Madrid polgármesterét a spanyol népártból, mivel büntetés rót ki egy étteremre, mely nem volt hajlandó befogadni egy meleglakodalmat. A hallast a szabad spanyol polgári kezdeményezés arra szólította fel a népárt vezetőjét, hogy távolítsa el a szervezetből Alberto Rui Gájardont Madrid város polgármesterét, mivel azt szerintük visszaélt hivatali hatalmával. A petíciót azután egy hónappal írták, hogy az önkormányzat gazdasági osztálya felszólította a La Favorita éttermet, hogy fizessen 12 ezer euró büntetést, aminek megtagadta egy meleg pár lakodalmának megrendezését. A kérvényben kiemelik, hogy a városvezető megtámadta a család és a lelkismereti szabadság intézményét, Ráadásul olyan törvény szerint hozott ítéletet, mely a párt szerint alkotmány ellenes. Ezen kívül azt is felrólják Rui Gájardónak, hogy hűtlen lesz szervezete elképzeléseihez, ezért nem méltó a párt tagságra. A melegekkel kapcsolatban, hogyha már a témánál tartunk, jött egy olyan SMS, amit Zsola írt, mi szerint ez az új pali azt akarja, hogy a következő részben Bond meleg legyen. Jó, ez lehet jobban lerombolni a James Bond mitoszt akkor az, az ez lenne. Hogy a, a, a homoszexuális James Bond, Zsola, ki az újpali, aki azt akarja? Tehát honnan szerezted az értesülé értesülésedet, és, és az új újpali csak nem, nem maga Daniel Craig, akinek ez a vágya, de szerintem ezt nem fogja tudni keresztül erőszakolni. Minden esetre én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez az új újpali, ez kicsoda, aki ezt akarja, és hogy honnan beszed ezt. Mert ez érdekes információ, hogyha nem, nem légből kapott, akkor minket nagyon érdekel. Hm. Madrid, Madrid az érdekes hely, mert nem olyan régen, két vagy három hónappal ezelőtt volt szintén a madridi polgármesteri hivatal körül botrány, nem engedtek be valami modell, modell tehát ilyen divatbemutató, igen, az, amikor a modellek felvonulnak, divatbemutatót, csak olyan modellekkel, akik nem kórosan zsabányak. Várjál, de a modell és a manöken az ugyanaz? Aha, azt hiszem, az ugyanaz. Az. De ez elképesztő önmagában, csak ne felejtsd el a sztoridat, Elképesztő, hogy van egy ilyen szakma, hogy modell, tehát hogy bizonyos emberek abból élnek, hogy látszanak, tehát hogy visszaütik a fényt. Ha belegondolsz, ez a szakmájuk, hogy ők látszanak, tehát gondolj bele, a modell az semmit nem csinál, semmit, az ott van, tehát jelen van, ezért őt fizetik, de nem is akár, hogy ő van. Ez döbbenetes, nem? És akkor a Magdidi Polgármesteri Hivatal kitalált valami olyasmit, hogy, hogy ezek az anorexiás nők, akik, akiket modelleknek meg a nevezünk <hül> ezek bo borzalmasan rossz üzenetet sugároznak a társadalomnak, meg a fiatal nőknek és egyéb, és ezért testtömegsúlyindexhez test kötött el a Polgármesteri Hivatal, hogy kikléphetnek fel, és, és az összes többi modellt, aki ezt a bizonyos testtömegsúlyindex minimum nem ért el, hát ezeket, ezeknek orvosi kezelést ajánlott, és nem a kifutott. Halálkorrekt. Azt kell, hogy mondjam. Igen, ez halálkorrekt volt. Végtelenül ehhez, oké. Ehhez képest mert meg hát, egy bonyolultabb ügy azért ez a, ez a meleges melegesküvő, mert. Tehát most az, hogy egy étterem, egy családi vállalkozás azt mondja, hogy, hogy ő egy bizonyos rendezvényt, bizonyos típusú rendezvényt nem akar befogadni, ehhez nekem meggyőződésem szerint, hát szerintem joga van. Tehát én, én azt gondolom, hogy mindamellett én nem járnék egy olyan étterembe, amelyik diszkriminálja a melegeket, így módon, vagy egy meleges küvőt. Másrésztről meg azt gondolom, hogy a magántulajdon szentségébe, a magántulajdonba ez belefér mindenki annak biztosítja a saját ingatlanját, akinek neki tetszik. Tehát, hogy most ez elég primitív dolog egyébként, én szerintem. De van egy joga, de van-e joga? Tehát, hogy Persze, igazából ez a kérdés... Persze, hogy van joga. Joga van. Joga van. De hát szerintem ettől nem is kell megfosztani. Tehát, hogy most... most... Máshogy teszem fel a kérdést. Én mondjuk meleg vagyok, és szeretném az esküvőmet veled, akit ugye úgy szeretek, megtartani, megrendezni, mondjuk a mátyás pincében. És a mátyás pincében én azt látom, hogy ott minket nem látnának szívesen, nem örülnének, ha ott lenne az esküvünk. Jó az, jó, jó lenne az nekünk, hogyha azt mi kierőszakolnánk mondjuk a törvénynek az erejével, vagy mindenféle antidiskriminációs alapítványokon keresztül megbüntetnénk őket, és akkor végül elérnénk, hogy ott legyen az eskülünk, te szeretnél olyan helyen esküdni velem, kedves András, ahol minket nem látnak szívesen, ahol minket megvetnek azért a szokásunkért, amit mi amúgy szoktunk nagy, mindkettünk nagy örömére csinálni. De most komolyan! Ez a kérdésem. De, de, de, de én tehát, hogy igazából engem nem háborítanak fel, én azt mondanám, hogy jó, hát én is el tudom költeni a pénzemet. Hát erről hát, van szó. <gül> Tehát, hogy itt, de, itt az, ha nem akarjátok, nem kell. Itt, itt, itt az mert... én, De én nem szeretnék egy olyan helyen házasodni, ahol engem nem látnak szívesen, függetlenül attól, hogy az én bőlegényem vagy, mert azt mondjam, hogy mondjam, hogy áll ehhez a dologhoz hozzá. Tehát én, én egy olyan helyen szeretnék házasodni, tehát azért sincsen ennek az egész felvetésnek értelmes van értelme jogilag kierőszakolni azt, hogy én ott házasodhassak, ahol nem is akarják, hogy én házasodjak. Ez szerintem tehát mindenkinek megvan a joga a saját homofóbiájához. Ez a konkrét helyzet. Az a helyzet, mindenkinek megvan a joga ahhoz, hogy szerint gyűlöljön akármilyen csoportot. És ezt ez se lehet megfosztani az emberektől. Mert ha megfosztod, akkor már te vagy intoleráns. Tehát tolerálni kell az intoleranciát is, ez a módja. Tehát nem tetszik neki, nem szereti, nem megyünk oda és kész. Az ő tulajdona. Vagy nem? Egy fájci szálloda vendékönyvének köszönhetően nem kérdés többé, hogy Sigmund Freudnak volt-e szexuális kapcsolata a sógornőjével, Minna Bernays kisasszonnyal, a Heidelbergi Egyetem szociológusa utána járt a témának. Annak idején szóbeszédtárgya volt Freud házasságtörése, törése, és bár Carl Gustav Young Freud egyik leghíresebb tanítványa is megemlítette, sőt, forrásként magát Minnát nevezte meg, a történészek nagy része átsiglott felettem mondván nincs rá bizonyíték. Franz Maciejewski járt most utána a dolognak. Felkereste a svájci szállodát, ahol 1898. augusztusában Freud és Sogörnője két hetet töltöttek el. A régi nyilvántartó könyveket átböngészve megtalálta a párnak, mint házastársnak az aláírását. Írta egy spanyol napilap. Peter Gray Freud életrajzírója úgy véli, emiatt módosítania kell a pszichoanalízis atyának életrajzát, mivel a biográfiában minden olyan dolog fontos, ami érinti egy személy intim életét. A módosítása annál is inkább szükség van, mivel a legenda szerint Freud büszke volt a feleségére, és minden más embernél többre tartotta a mi szerkesztő asszonyunk az titokban elkezdett szerintem a pszichológia szakra járni tehát te tegnap is jött valami te teljesen érdekne hát, várja még Jungnál nem tartanak most még <gül> Jungnál nem tartanak, Freud már volt Freudot már vették. Te tegnap is jött valami őrült pszichológiai <gül> dologgal ma, ma a pszichológia története egy te számomra teljesen hát, hogy volt-e Freudnak szexuális kapcsolata a sógordnőjével tehát hogy ha, ha van kérdés, amire igazán nem szeretném tudni a választ, amire, amire egyáltalán nem Én, is érdekel, akár, akár, a válasz. tudom a választ, de freud kapcsolatban ennél csak fontosabb kérdéseim vannak, és most, ahogy utána számolok, 40. <gül> 40 kérdésem van freud kapcsolatban, ami megválaszolatlan, ami érdekel, ami fontos, és ami nem a sógornőjével való szexuális kapcsolatára vonatkozik. Az az érdekes, hogy most már a történelem, a nyugati civilizációja olyan nagy ikonjaira vonatkozóan, mint például Freud, is csak a bulvárszemüvegén keresztül tudunk tekinteni. Lehet, hogy ezzel fertőzött minket a tömegtájékoztatás az utóbbi hát 15-16 évben, meginkább a rendszerváltás óta, amióta szennylapokat olvasunk, és olyan nagy mennyiségben. Uh, hmm. Daniel Craig, igen, ő maga írja nagyon sok, és nem is kevés mondom, négy legalább négy esemes író írja, hogy igen, Daniel Craig az, aki uh, forszírozza ezt a témát, hogy, hogy meleg, James Jameson meleg legyen. Mégpedig. Uh... James Mondnak a szexualitás eszköz, tehát alapvetően még ha egy férfit kell lehet csábítani, akkor valószínűleg uh, a királynő titkos szolgáltával elcsábít egy férfit. Jó, jó, T tényleg tehát azért, amikor a tolerancia kampányoknak is lehetne. Mondjuk a, valahol, határszab... egy, ha, valahol egy határt, igen, mondjuk ott, ahol James. <gül> szexualitása húzódik, ott lehetne ennek a dolognak a határa. Az új 007-es kedvezne a melegeknek, ezért vállalna mesztelei jeleneteket, erről van szó. De ez is jellemző, hogy a tolerancia kampány az, tehát nem, nem ott merül fel a tolerancia-intolerancia kérdés, ahol Daniel Craig egy szögbelővővel szétlövi a fejét valakinek például ebben a filmben. A tolerancat azt például nem tolerálja, hogyha valaki, nem tudom én, összeesküszik a királynő ellen, de hát mondjuk a szexuális szokások, hát ez egy egész más kérdés, bár. Na most James mond ebben a... Jó, mondjuk azért nagy kérdés, hogy Amerikában azért ott tudjuk, hogy mondjuk erős képmutatás van a tekintetben, hogy mondjuk a szexualitást nyíltan ábrázoló film mennyire mehet majd át a különböző cenz abba biztos, hogy, hogy a producerek örülnek ennek a felvetésnek már csak emiatt is, hiszen a legnagyobb piac is bezárulhat, hiszen Amerikának azért mondjuk elég kettős a viszonya, a, a különböző hát, társadalmilag nem feltétlenül, vagy gyerekek számára nem feltétlenül uh, előrevívő, előremutató jelenségekkel kapcsolatban. Az erőszakot, a brutalitást azt, azt vé, végtelen nagy jó indulattal engedélyezik a mindenkori amerikai kormányzatok. A szexualitás ellen viszont a legkeményebben lépnek fel. Tehát, hogy például Amerikában volt az, hogy van egy, van egy videójáték, aminek nagyjából az a története, hogy, hogy egy figurának egy autót kell vezetnie, és ekközben mindenfajta mafia módszerrel el kell követnie különböző gyilkosságokat, és Aha. GTA, ez a Grand Theft Auto nevű játék. És, és ekközben, miközben az autót vezeti értelmszerűen, embereket gázol el. Mert nyugtán... fegyverre is van, le is ülhet akárki az utcán, bármilyen ki kifoszthat bárki. Tehát gyakorlatilag nincs olyan bűncselekmény, amit nem lehet elkövetni. Valójában a fizikai, a fizikai korlátok határozzák meg a cselekvési szabadságot. Igazából nincsen olyan 6-7 másod, egybefüggő másodperc, amikor a játékosnak ne kelljen valamilyen brutális erőszakot tennie valakinek. És az a durva, hogy nagyon-nagyon nagy akarat erő kell, hogy az ember tudjon koncentrálni a feladatra, mert annyi kísértés. Tehát, hogy megy az ember az utcán és jönnek szembe járók elők, és olyan iszonyatos, hogy ott van a töltött fegyver, olyan iszonyatos a kísértés, hogy az ember a valódi pszichopata módjára gyilkolászni. Tehát tényleg, legalább két héten keresztül tart, amíg az ember kiéli ezeket a gyilkos ösztönöket, és rá tud koncentrálni magára a küldetésre. És onnantól kezdve meg így el tud menni új emberek meg babakocsik mellett, hogy ne lőjön belekettőt. kettőt. Na és ezek és komolyan ez és hogy Jézusom, Robi, Jó, remélem csak mit szól. Na mindegy, és, és hát aztán jött az igazi botrány, mert, mert, mert különben eddig rendben volt a dolog, az amerikai fiatalok zabálták, az ausztrál fiatalok kedvelték, és, és rendben is volt, ott volt a Valmártak a polcain, ahonnét le lehetett ke kellemes akciós áron emelni ezt a termékát. De aztán kiderült, hogy egy különben áltagjátékos számára baromi nehezen felfedezhető dolgon, van egy titkos kód vagy titkos pálya, ahol ez az ember, aki különben, hát így másodpercenként vagy tíz másodpercenként egy embert eltesz lábalól, ez szexuális kalandba bocsájtkozik egy hölgyel és ezután beindult. Beindult az amerikai állami a gépvezete, a különböző családvédelmi ligáknak a tömege, és a lényeg az, hogy a játékot eltávolították a Walmart polcairól, és, és semmi olyan helyen, ahol gyerekek, stb. vannak, mert nem lehetett árulni, nem lehetett filmetni. A szex, a szörnyen a, veszélyes a, dolog. A bűncselekmény, hát ne vicceljél bár, az hogy, az, hogy azt látod, hogy gyerekeket meg mindenféle ártatlanokat az utcán mészárolsz, ez a a legjobb szórakozás, a legjobb mulatság, hiszen ott attól emberek halnak meg, tűnnek el az élők sorából. A szexualitás ezzel szemben, amely ugyebár emberek szaporodásához vezetett, a kevésből többet csinál, több ember életet eredményez, az gyalázat, azt minden eszközzel büntetni, írtani és szankcionálni kell. Ez volt a Demokrácia Részvénytársaság erre a hétvégére, hogy elriasszak mindenkit a további... Igen, igen. Már csak a jövő héten hétfőn fogunk jelentkezni újra. Elriasszak mindenkit a James bond kapcsolatos további spekulálástól. Még, egy, még néhány információ. Daniel Craig személyesen nyilatkozta, de finoman biszex jeleneteket szeretne. Zsola felveti azt, hogy képzeljük csak el, hogy Bondot egy nagy darab szőrös pasas hátulról pakolja. A királynő ér mindent, ezt tudjuk jól. Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Okay. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a Magyar Közélet Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusai sosem pihennek és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este filattól folytatódik.